Termometrul spune la umbră 33 grade Celsius. Sub sa soarelui se oprește o birjă în strada pacienții la numărul 11 bis către orele trei după amianz. Un domn se dă jos din trăsură și cu pas moleșit se apropie de ușa marchizei unde pune degetul pe butonul soneriei. Sună! Nimic. Iar nimic. Se razimă în buton cu degetul pe care nu-l mai ridică. În sfârșit, un fecior vine să deschidă. Domnul e acasă? Da, dar mi-a poruncit să-ți spui dacă l-a cineva că a plecat la țară. Ne-a dat, spune că am venit eu Nu, poți, domnule De ce? E încuiată odaie Bate-i să deschidă Apoi a luat cheia la lui când a plecat Care va să să că a plecat? Nu, domnule, n-a plecat Amice, ești idiot Ba, nu, domnule Zici că nu e acasă Ba, e acasă, domnule Apoi nu zisești că a plecat? Nu, domnule, n-a plecat Atunci acasă? Ba nu, dar n-a plecat la țară, a ieșit așa... Unde? În oraș Unde? În București Atunci să spui că am venit eu Cum vă cheamă pe dumneavoastră? Ce-ți pasă? Ca să spui Ce să spui? De unde știi ce să-i spui dacă nu ți-am spus ce să-i spui? Stai întâi să spui, nu te repezi. Să-i spui când sunt o că l-a căutat Cine? Eu Numele dumneavoastră? Destul atât, mă cunoaște lui? Suntem prieteni Bine, domnule Ai înțeles? Am înțeles Spune-i că să ne întâlnim negreșit Unde? Știe dumneavoastră dar să vie neapărat Când? Când o putea? Prea bine Ai înțeles? Am înțeles A. A. Și dacă vede pe amicul nostru Care amic? Știe dumnealui Să-i că nu s-a putut reuși cu afacerea știută nimic Fiindcă am vorbit cu persoana Nu uita Se poate să uiți? Și zice că acum e prea târziu dacă n-a venit la vreme și dacă venea măcar cu câteva zile înainte, altă vorbă, poate că s-ar fi putut Ține minte! ce doamne? Deoarece nu plecase încă mătușa persoanei care s-a dus pentru ca să dea arvună tutorelui minorilor Și el nu aflase încă, deoarece nu îi spusese nepotul cu coanei cu care era afacerea ca și terminată, dacă mai avea răbdare, până luni seara Când trebuie neapărat să se întoarcă avocatul Fiindcă s-a dus cu o hotărnicie Dar acum, cu regret, este imposibil din mai multe puncte de vedere Care le știe dumnealui Așa să-i spui Bine, domnule a, a, a, Știi ce? Nu-i spune nimic, fiindcă poate nu ți minte exact persoanele Trebuie mai bine de seară să-i spui la câte vine domnul Costică seara la masă? Care domnul Costică? Stăpânul tău. Care stăpân, domnule? Al tău, domnul Costică. Pe stăpânul meu nu-l cheamă Costică, e propitar. <ezi> Ei, și dacă e propitar? Îl cheamă domnul Popescu. Și mai cum? Cum mai cum? Finește, Popescu, proprietar. Bine, și mai cum? Nu pot să știu. Nu-l cheamă Costică Popescu? Nu. Nu se poate. Ba da, domnule. Apoi vezi. Ce să văz? Îl cheamă Costică. Ba, Mintică. Mintică? Peste toate. Ce stradă e aici? Numărul 11 bis. Nu-i vorba de 11 bis. A zis domnul că nu vrea să pui 13, că e fatal. n ar face 13, eu te întreb de stradă. Ce stradă e asta? Strada Pacienții Strada Pacienții? imposibil Nu, domnule, e strada pacienți. E atunci nu e asta Ba e asta? Nu. Ba da Eu caut din contră, strada Sapienții 11 bis, strada Sapienții Domnul Costică Popescu Așa? Așa? Atunci nu e aici Foarte bine Hai, biser. Nu, slobot, Este muștriu moroc. Mă Care mă Nu știu, la mine moroc. Mă de unde l-ai luat? De acolo, moroc. Mă Apoi nu sunt eu. Ia! Yeah, la domnul este moroc. Mă ah, hai. Ia. Yeah, hai, hai, yeah. Ascultă-mă. știi dumneata unde e strada pacienții? A, nu știu, moroc. Mă Mă rog, jupăneasă, știi dumneata unde e strada Pacienții? Asta e mai Ea, E ași, teribil de la morită. Înainte, Birjară. Ia, yeah, hai, hai, yeah, hai. Tânălule, ce strada e asta? Strada Pacienții. Ești prost. Înainte, ia, yeah, yeah. yeah. Sergen Ortonați. Mă rog, nu știi dumneata unde e strada Pacienții? Chiar asta e. Imposibil. Da, domnule, asta e. La domnul Popescu, numărul 11 bis. Ei da, mai în sus, pe mâna stângă. Niște case galbene în curte cu marchiza. Aaa, ah, nu-și feciori stupid. stupide. Mersi. Întoarce, Birger. Dua, yeah, hai, hai, dua, yeah. ha, yeah. Au fost odată, într-o școală de provincie, doi buni camarazi Ghiță și Niță Ghițescu Elevi de rând potriviți la învățătură și purtați Bună ziua. Bună ziua! Bună ziua! Stați jos! Ziua. Astăzi avem ultima lecție de caligrafie. Scoată-ți dar cărțile de cetire. Deschideți la pagina 32. Gata? Da. Da. Da. Rândurile 5 da. până la 8, inclusiv, de sus. Caligrafie a ca de rămas bun. Să avem ce păstra și cu ce ne mândri. M-am de caligrafie asta. Mie îmi place. E, ție ce spas. pasă? uite, laniță, uite ar fi modelul. Nu se deosebiște deloc. Spăsați vorba. Nițescu! Da, domnule. Parcă ai pune răsaduri, nu litere. Ia uite la Chițescu, te par? Dește-le, domnule, își de Acum! La negustoria lui Taicătu, o scos la capăt așa Iată, A, așa, e bine. bravă Dar De tale nu lași. Dați caietele! Da! Bine, și tu! cu rămâi Da, domnule. Știu, bine, da, dacă tu părinții, n carte multă nu-ți e dat să înveți, că nu prea ești deștept, slugă nu te poți face că ești cam leneș, să a da și e Dumnezeu un dar, ai icoană la scris. Ție, cu ce da, să te hrăniști Nu-te la bucuriști A, Acolo ai să intri copist în vreo canțilierie Și încet, încet, cum te știu că n-ai părtererele Cu vremea ai să înaintezi A, A trecut un timp și iată-l pe nițe Ghițescu Ajuns în capitală recomandându și talentul și căpătând din toate părțile complimente și dovezi de admirațiune Dar afară de aceasta nimic Niță nu și-a pierdut speranța și bine a făcut Căci iată Bocoase proaspete, bocoase calde, proaspete, de... proaspete, de bocoase calde, proaspete, proaspete... Bobașe... Hei, Ghițescu! Bocoase proaspete! Bocoase proaspete! Niță! He, he, he, he! Da, greu m-ai auzit, în gândura ta, hai? Ha, ha, ha! Da, domnule, mă iertați! Când învălmășeala asta nu v-am auzit. Nu te las văzut cu săptămânile. Hei, ai găsit ceva? Nu, domnule. Cu scrisul dumii tale? E, ce să-i faci? Asta e... Nu te pierde cu firea, domnunița, uite mâine dimineață la ceasul ah. de 11 să te afli la Ministerul de Interne să ține concurs pentru trei posturi de copiști. Desigur că o să capeți unul. Vă mulțumesc mult! Poate avea noroc. Vine comisia, vine comisia! Da, cum... Domnilor, concursul alege. Caligrafia hotărăște. Un scut dicteu. Da. Luați, vă rog, hârtine? Da. Mulțumesc. Da, ștut. să da, începem. Ministerul vă invită, dar, dar cu onoare, ca în apropierea zilei amintite, să lămuriți poporul. Din localitatea dumneavoastră? Dumneavoastră, despre Despre misiunea ce o au? Generațiile noastre? Primiți distinsa noastră, considerațiune Punct! Repet de Acum fiecare să-și scalească proba și să ne o scălim da A fost, doamne, ah. Așa o lucrare și cum o ia E, reușit? Nu Și ce frumos crește, sunt, O întână nu trebuie să despere de la antia încercare e... Mai sunt încă șapte ministere Or să se mai ivească locuri Muzica. În adevăr, peste câteva luni se ivesc două locuri la alt minister. Iar comisiune, iar dicteu, iar formalitățile obișnuite, și a doua zi, iar nu se află între cele două numiri, numele Mițăghitescu. <fie> Și ce, ce frumos crisesem, domnule! Răbdare, tânărule, n-a intrat vremea în sac, o să-ți vie și rândul dumitoale. Mai sunt șase ministeri. S-au câteva locuri la al treilea, apoi la al patrulea și de fiecare dată... Și ce frumos crisesem, domnule! Nu o disperat tânărule! A mai rămas încă un minister, tocmai acela unde se cere cu dinadinsul caligrafie pentru acte și documente. Trebuie să se iubească acolo vreun loc. Poftiți! Bună dimineața! Bună dimineața! Vă deranjeți? Vai de mine! În casa dumneavoastră poftiți! Muncești pe brângi, donniță. Concursul. De trei zile nu vă mai ridicați de lângă masă. Sunt multe, doamne. Trebuie să-mi fac mâna. Pus scrisă Dumitale, parcă sunt litere pictate. E ultimul minister. Trebuie să reușesc. Le-am făcut pe toate și în toate felurile. Ultimul concurs. Post de perfect caligraf. Vai, ce dea Exerciți, eh, exerciții. Da. Toate scriturile exersate, scriturile engleze, da. italice, gotice, pastarde, da. ronde, majuscule, minuscule, în da. fel și fel de mărim de la 2 cm până la 1 mm, da. și cu, și fără, transparente. Da, cu că le-ați făcut pe toate, ați putea face o plimbare, va prinde bine. Cum a spus? Eh, o plimbare, ziceam, n-ar strica. Da, adevărat. O plimbare masică. Și, ca în orice poveste, în ajunul concursului, o întâlnire neașteptată. Miță ghițescu? Cu ghiță nițescu. Mă, Ce faci în capitală, ghiță? Un post, caut un post Un post? Da. Dar afacerile lui taicătul? Au mers în ultima vreme cam prost Ei. A scăpătat, apoi a murit Și acum? Mâine e un concurs la Ministerul Justiției Am avut o scrisoare uh -huh. de recomandare Ministrul m-a primit foarte bine Și mi-a zis că a doua zi la ceasul fix Să mă prezent negreșit Tu? La concursul de mâine? Da, eu La concursul de mâine? Ei da, la concursul de mâine Ce Dar tu știi pentru ce loc e concurs, Ghiță? Nu Pentru un loc de perfect caligraf, amice, Ghițică Apoi dacă mi-a ordonat ministrul să merg, se poate Apoi mă prezent și eu, Ghiță Bine, prezentă-te și tu! Cu mine la caligrafie, ghițică! Cu tine la caligrafie! Eu știu ce mi-a ordonat ministru! Bine! Niță, mm. eu am venit în București cu ceva părăluțe. Tu zici că ești nichia de tot. Eu, dacă vrei tu, știi... Ce uh, se vrea? Eu ce stație da ție trei, patru poli să... Să ce? Uh, să mă lași să nu vii la concurs Eu? Eu tot am recomandație Să poftești la concurs cu recomandația dumnei Ah, domnul Ghițescu. ce bine, te căutam! Ați vrea să spun ceva. eu Imediat, A, Ghiță, așteaptă-mă, te rog, un moment Domnul Ghițescu, bucură -te. Ai scăpat de concursul prim-ministerie. Ți-a îngășit un loc la o litografie. Un loc plătit mult mai bine ca unul de copist, Și în care poți să-ți faci un mai provozitor. E, primești? Primești? Sigur că primești. Mulțumesc. Vă caut peste un ceas. ia un prieten! Da, bine, bine, bine, bine. atunci peste o oră. Da. Ghiță! Ce? Tu vrei să-mi dai 3 patru poli să nu mă prezent la concurs, Da. Eu am o combinație mai bună și pentru tine și pentru mine Care? Din contră, să ne prezentăm amândoi la concurs mm -hmm. Tu ai recomandație, Așa? eu caligrafie mm -hmm. Să-i scălesc eu cu numele tău proba mea Și tu să-i proba ta cu numele meu Hei, dacă ai vrea... Vreau! Pe onoarea ta? Pe onoarea mea, să-mi dai cinci poli Îți dau? Chiar acum îți dau, atunci, mâine fix, la 11, la minister, Mâine la 11! Niță, dragă îți mulțumesc! Mă uitam la coala ta și nu mai puteam, adevărat ardă! Nicio o grijă, numai doi am fost. Așa e. Recomandație ai, caligrafie am, slavă da. Domnului, să fie cât de-ai dracului, pe cine să numească. Așa e, așa e, Rezultatul concursului, da. s-au prezentat doi concurenți, Niță Ghițescu și Ghiță Nițescu. Da. A reușit domnul... Domnul... Niță Ghițescu. Eee... Ce-o fi asta, Niță? Dați-mi voie, domnule director. Trebuie să fie o greșeală. Exact. Poate n-am văzut bine probele. Cum? Slavă domnului, ne cunoaștem ce putem. Trebuie să fie nu Niță Ghițescu, ci Ghiță Nițescu. Domnule, nu-ți permit să fii rău crescut, mă înțelegi? bine. A reușit domnul niță -Ghițescu. Nu se poate, domnule director, v-ați înșelat. Uitați-vă la probe. <gângh> În fine, erare umanumest. Să vedem da, unde o fi scrisoarea de la domnul ministru. A, da, da, Știi că ai dreptate, Dumnezeu așa e, vezi, confundasem, într-adevăr a reușit domnul Ghițănițescu. De. Așa, da. De. Au fost odată, într-o școală, Ghițănițescu... He needs it.